Това беше третата лекция и третата идея. Николай Райнов продължение. В мене умря светът. Аз го прибрах в душата си и там го изгорих. Остана само пепел. Когато тази любов целуне човека, той умира. И се завръща в Бога завинаги. Любовта. Блаженни са тия, които бъдат наказани с нея. Както видяхте, тук той напомня и закладите. Велико благословение да бъдеш наказан на кладата. Всъщност не е наказание. Изглежда като наказание. Но е величествено благословение. Бог те иска при себе си и те отделя от света. Любовта, тя иска избрания да изгори в жертвата си, в живота си, до край. В тая целувка, която трае само миг, човекът изпитва безкраят на блаженството. Сега знам, няма истина вън от любовта. Разбира ли човека, че мъката е солта на живота, а подвигът е венецът на смъртта? Спасение няма, освен онова, което идва отвътре и преобразува тялото в душа, а душата в дух. Христос казва: Отче мой, основах царство на. Самоискупление и смирените ме последваха. Не съм ви учил никога да вярвате. Николай Райнов цитира ръкописи на Христос. Не съм ви учил никога да вярвате, а да постигате, да осъществявате. Тази дума вяра е определена за неверници. Нечестието ще бъде сринато и денят ще дойде за вярващите. Но за любящите Бог ще има друг поглед. В онзи ден, когато цялата земя стане дух, къде ще търси опора земния човек, земното мислене? няма да има опора за Него. Има закон за добрина, има и закон за злина. Чуйте истината и вижте позора на своите надежди. Слънцето няма нужда от похвала на слепец. Нито Бог има нужда от признаване на безумец. Не ви уча да преливате земен живот в небесния, а небесен живот в земния. Бог трябва да бъде търсен по духовни пътеки. Бог е вътре и Той трябва да бъде търсен с постепенно пречистване на душата. Всичко друго е само измама. Затова Отбягвайте със мисъл на хлуващата страст и тогава ще грабнете нейната сила. Който владее себе си е недостъпен за врагове. Власт над себе си е власт над света. Нима се е родило нещо велико, без вихър и без Дълъг и труден път. Това беше Николай Райнов. Следваща лекция на 1 юли.